Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Президент по ЧАИХЛА Аферите на Румен Радев Анотация Петият президент Румен Георгиев Радев, генерал от резерва, е петият президент на Република България. Роден е на 18 юни 1963 в Димитров град в семейството на Станка и Георги Радевич, читоводителка и електроинженер. Родителите му са от село Славяново, Херманийско, където Радев прекарва детството си. Има две години по голяма сестра Лозана, Кръстене на дядо си по бащина линия Радио. Основното и средното си образование Радев получава в Хасково. През 1982 завършва се златен медал при родоматематическата гимназия, Акат, Боян Петканчин, Хасково, командир на авиобазата в графи Игнатиево, командващ ВВС. През август 2016 политическите партии БСП и АБВ официално го издигат за кандидат президент на президентските избори през същата година. На 19 януари 2017 Радев и Илияна Йотова полагат клетва като президент и вице -президент на Република България. Аферата – два трудови договора за любовницата Десислава Генчева. Румен Радев е извършил грубо нарушение като командващ на военно-въздушните сили, назначавайки любовницата си Десислава Генчева за пиарка. Бившият летец който напусна армията, за да скочи в политиката, скри скандално истината около делата му с фаталната дама, по времето когато са били шеф и починен. В армията, а дори и в държавните институции, подобни лични отношения са напълно недопустими и са грубо уставно нарушение, тъй като са конфликт на интереси. Раде сам разкри, че отдавна има връзка с Десислава да и така призна, че е изневерил не само на съпругата си Гинка и семейството, но и на армията. Тъй като е погазил грубо устава като военен и главнокомандващ. Бившият генерал се опита да замаже очите на избирателите си с обяснението, че Генчева е била назначена от предишното ръководство. Документите, които се получиха на редакционната ни поща, обаче разкриват друго. 47-годишната Десислава постъпва във ВВС през октомври 2011 като старши експерт в сектор финанси като цивилен гражданин. Тя има ценз за длъжността, защото е висше економическо образование. Лиазък обрат в кариерата и обаче настъпва през 2014 месеци, след като Румен Радев поемава ВС и от зам. Командир става командир на мястото на издигнатия като началник на отбраната Константин Попов. Изненадващо економическата експертка Деси, която по това време вече е близка на сърцето на Радев, е уредена на втора длъжност именно от него, от интимния си приятел който покъсно става нейн съпруг. Шефът прави любовницата си пиерка на ВВС, назначавайки я на втори щат с допълнително възнаграждение, става ясно още от документите. Допълнителното споразумение към трудовия и договор е от ноември 2014 и е подписано лично от генерала. С него в разрез с всякаква логика и правила генчева заема пост, който по устав е за военнослужащ и преди това е бил заеман от офицер, Съгласно длъжностната характеристика за длъжността на военнослужащ, старши експерт в канцеларията на командира на ВВС. Така Генчева е приютена в кабинета на любовника си Румен Радев, без да е военнослужаща. Не по-малко скандален е фактът, че тя няма и цент за въпросния щат, връзки с обществеността, който е твърде далеч от образованието, което има. Радев се възползва от вратичка в устава, според която, ако в състав няма подходящ за должността служител, се допуска временно назначаване на цивилен. Оказва се, че Радев не намира в цялото във съд друг такъв и затова назначава любовницата си Деси близо до себе си на втори щат. Така двамата стават съвсем неразделни, защото Генчева по протокол го придружава посрещи и командировки. Улисано близостта с Деси. Той така и не обявява цяла година, след това нов конкурс за длъжността. Заради нарушението е назначена проверка от Министерство на отбраната, която установява, че са погазени правилата и е наложена дисциплинарна отговорност в минималните размери. За това през 2015 Радав предлага конкурс да се обяви, но чак през 2016 и до тогава преназначава любимата си за пиарка с ново временно споразумение. Така цели две години Десислава Генчева, с която Радев сам призна, че има интимни отношения отдавна, заема двата във ВВС и взима две възнаграждения за криля на си и любовник. Докато двамата през лятото на 2016 не напускат отборно, за да се хвърлят в политиката. Той като кандидат-президент, а тя като набързо и под натиск взета за съпруга-любовница. През март 2019 агенция ПИК подава сигнал до къпкунки за конфликт на интереси на Румен Радев. През 2014, като командир на ВВС, той назначава любовницата си Десислава Генчева на два трудови договора във ведомството. В същото време бюджетът на се плаща найма на квартирата на Генчева. По това време двамата нямат брак, но съжителстват заедно, което е доказано от спомени на свидетели и снимки, които сме приложили. Къпкунпи, оглавявана от Пламен Георгиев, започва да разследва съвестно. Разпраща искане за предоставяне на документи по аферата до на ВВС. Именно от тогава са прихванатите с РСС разговори, които прокуратурата тиражира. Командващият ВВС, генерал Стойков, в разрез всякакъв морал и военна дисциплина, звани Нарадев да му разказва за искането на Къпкунпи. И да съгласува с него отговора си до Пламен Георгиев. Предлага му да укрие документи, за да изчисти президентската двойка. Нарича проверката, простотии, а Радев направо намеква, че той и президентството ще се заемат с отговора от името на В.В.С. До тук виждаме злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние. И от двамата Радев и генерал Стойков. Междувременно малко след сигнала ни до Къпконпи стартира безпредседентна атака срещу пламен Георгиев в медиите на кръга «Капитал». Приближени до президента Радев заради тесните връзки на Десислава Радева с Галя Прокопиева. Георгиев е демонизиран покрай някаква тераса, обща част от кооперация, до която има достъп само през неговия апартамент. Сега, в контекста на СРС Тата, можем да допуснем кой е вдъхновителят на атаката срещу пламен Георгиев и кого ползва тя. В резултат Георгиев подава оставка от Къпкунпи, а няколко дни след неговото оттегляне в намален състав, комисията решава, че няма конфликт на интереси при Румен Радев. Какъв е изводът? За първи път държавен глава на България попада в афера с СРС. Ситуацията е унизителна за Радев, той се сговоря по служба с командващия на ВВС, с лична корист, за да прикрие прегрешенията си от 2014, когато назначава любовницата си на държавна работа. На практика президентът Радев укрива документи от Комисията по антикорупция, което само по себе си е достатъчно основание за оставка. СРС, аферата, да оправим дейси. Укриване на документи, свързани с къпкомпи, спрямо, ГЖДР. При това в аудиото се чува ДЕСИ. Това става ясно от разпространените от прокуратурата аудиофайлове и един PDF файл от прокурорско постановление за спиране на производство. Главният прокурор поиска Конституционния съд да тълкува докъде се простира обхватът на текста на държавна измяна, който позволява импичмент, изпира ли се или се прекратява производство срещу президента. Той обяви, че е отправил питането заради досъдебно производство, което имало връзка с Радев. Самият президент коментира, че не знае за какво става въпрос и препрати към Гешев да обяви мотивите си. Президентът не коментира веднага разпространените документи. От през секретарията му казаха, през секретариятът няма как да коментира съдържанието на записи, направени чрез СРС и разпространени от прокуратурата, нито да потвърди твърденията за естеството на разговорите, тяхната автентичност и достоверност. Закаченият на СРС е бил ген. Майор Цанко Стойков, командващ ВВС, става ясно от файловете на прокуратурата, заради разследване на престъпление, свързано с сговор с едно или повече лица да върши в страната и чужбина с цели имутна облага». И именно там протича разговор с «неостановен с категоричност мъж», който вероятно е президентът на Република България. Според наблюдаващия прокурор става въпрос за разследване на следното престъпление, заради разследването на което е подслушван ген. Стойков Б. Е, обещаване и даване на дар и облага, водещи до нерегламентирани контакти с длъжностни лица в Министерството на отбраната. От записите става ясно, че участието на Радев в тях е свързано с инициираната от Къпконпи миналата година проверка на президента за конфликт на интереси спрямо Радева за назначаването на президентската съпруга на длъжност Пиарва ВВС във времето, в което Радев бе командир на ВВС и за договори за найеми за ведомствени жилища, както и за закупени мод под пазарната цена. Това стана след сигнал на сайта PIC. На 31 юли антикорупционната комисия излезе с решение, че конфликт на интереси не е открит и прекратява производството. Едно, защото специализираният закон не е бил прият, когато според PIC се е развивало действието защото Румен Радев не е бил лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на закона. А по отношение на жилището компи заявява, че става въпрос за договор за покупко-продажба на недвижими имоти, извършени от Румен Радев в качеството му на физическо лице, участник в гражданско-правния оборот, а не като лице, заемащо публична длъжност. Двамата отделно не са били включен брак към онзи момент. Именно този казост се обсъжда и в публикуваните от прокуратурата откази от СРС, генерал Стойков, от Къпкомпи тука почнаха да пристигат едни документи, заливащи. Неостановеният мъж, а за какво по-точно ми кажи? Стойков, а ми става въпрос за назначението на ДДС. Да, мъж, да, да, да, да. Стойков, и за това какви договори е имала, ползвала ли е някакви жилища, кой ги е плащал някакви ей такива простотии? Мъжът – да, да, да, и ясно. Понадолу Стойков предлага – ще гледаме да го изчистим, а? Неостановеният мъж – а, може, може. Стойков – да, в друго СРС, разпространено от прокуратурата, също Стойков пита на известен мъж – да знам аз какво крием. В останалата част от разговорите се включват служители на МО. И от тях става ясно, че според юристите на Министерството няма причина президентската двойка да се притеснява конфликт на интереси няма, защото Радев не е вече на длъжност командир на ВВС, нито съпругата му пиар. А кръп конди, няма основание да пише за минало време конфликт на интереси, което на практика и комисията съобщава в последствие 4 месеца след провеждането на този разговор. С него мъжът, който обяснява липсата на конфликт на интереси и поставя под въпрос легитимността на търсенето на къп пипита, що не отговаряте на тая глупост, на което Стойков отвръща, че тук не става въпрос за Иванчо и Драганчо, а става за президента. Апартамент Гейт с Румен Радев Президентът Румен Радев се уредил с ефтин апартамент, като останалите участници в прословутия. Апартамент Гейт преди да стане държавен глава и по време на предишния си брак е банкерката Гинка Кесякова през 2010, той е купил жилище в столичния квартал Геомилев, където сега живеят бившата му съпруга и двете им деца. При сключване на сделката Градев видимо се е обложил, досущ като останалите замесени в апартамент Гейт. Президентът е декларирал, че цената на апартамента от 143 кв. М. В новопостроена сграда е 168 827 лъв, което е малко над 600 евро на квадрат. Предпик водещи експерти по недвижими имоти съобщиха, че по това време в района имотите са се търгували на цена от минимум 1000 евро на квадратен метър, е 16, през 2010 настъпи криза на имотния пазар и цените паднаха. Но все пак за ново строителство САК 16 нямаше как сделките да са под 1000 евро, разсъждават брокери. Това означава, че купувайки вероятно на база данъчна оценка, Радев е спестил поне 400 евро на квадрат при изповядване на сделката. Президентът също се е възползвал от възможността да се изповядват сделки с имоти на база данъчна оценка, а не на реалната пазарна цена, което спестява данъци както на купувача, така и на продавача. Към момента цената на квадрат в този район за жилище в нова кооперация е около 1500 евро. Имутът не присъства в декларацията на Румен Радев, тъй като още при развода той го е отстъпил на бившата съпруга и децата си. Преди години обаче той е декларирал факта, че притежава половината от него. Как ще обясни Радев на плащането на данъци и замесването си в скандала с ефтини имоти? А как ще обясни и една друга своя имутна сделка? През 2005, докато е зам, командир на базата в Граф Игнатиево, държавният глава си купува 122 кв. М. В престижен пловдивски квартал за 40 733 лъв, сочат справките от службата по вписвание и нотариалните актове. Продавач е Министерство на отбраната. Жилището се намира на Ул. Купривщица, 19 след консултация с брокери се оказа, че по това време средната пазарна стойност на апартамента е била 96 621 лъв. Блокът е в западна промишлена зона на Пловги в граница с широката централна част. Строителството е пък чудесно изпълнение, сградата е запазена и отлично поддържана, обясняват специалисти по недвижими имоти от града под тепетата. Радев и тогавашната му съпруга Гинка придобиват жилището като нуждаещи се. Веднага след придобиването му обаче, те правят странна впускат пускат в апартамента майстори, които извършват ремонт. В това време, в нарушение на закона, ползват под наем второ ведомствено жилище от фонда на Министерство на отбраната. 18 месеца по-късно, през 2007, президентът продава имота този път за 32 200 евро, което е равностойно на 62 978 лъв. Простата сметка показва, че за година и половина той реализира внушителна печалба от цялата операция в размер на 22 000 лъв. И това е само по документи. Брокерите подозират, че в нотариалния акт е посочена данъчната оценка на апартамента. Реалната му пазарна стойност към 2007 е над 128 000 лъв. Следователно не можем да бъдем сигурни за истинската стойност на сделката и колко точно пари е прибрал държавният глава след бързата препродажба на ведомственото жилище. Избегна военен съд за катастрофа с боен изтребител. Куптъмни петна има в биографията си на командир във военно-въздушните сили настоящият президент Румен Радев. Бойко Борисов припомни зловещ факт биографията на Радев като военен. Става дума за катастрофа на боен самолет за 180 мълн, лъв. Под негово командване, за която той така и не понася никаква отговорност. Не знайно ну как и защо Радев не е изправен на военен съд и именно това едва с нощи изясни премиерът тогавашният военен министр Аньо Ангелов ходателство за него и се примолил да не съсипват кариерата му. В крайна сметка Радев не е сред привлечените като обвиняеми и не е изправен на военен съд за зловещата катастрофа, макар да е станало под неговото оперативно командване. Инцидентът става на 26 април 2012 катастрофира военен самолет МИК. Машината е заблизо 180 мон, лъв, и се разбива зловещо, като по-чудо няма жертви. Минути след излитането си в 10 часа учебно бойният Микол Б. е екипаж майор Илья Дучинов и капитан Петър Методиев пламва. Според военни летци причината е, че вместо да прибират фаровете, те прибират по рано колесника, получава се искра и машината почва да гори. Двамата насочват самолета към землището между две села цари Мир и Голям чердак, за да избегнат жертви и катапулкират. Изтребителят е произведен в 1989, т.е. на същите години, на които са абсолютно всички самолети МИК. Машината е минала прегледи. При нас това е абсолютно задължително, няма компромис. Всички самолети, за които имахме договор с руснаците, минаха по една и съща процедура и всичките са в едно и също състояние много добро, коментира тогава командират на ВВС, генерал майор Константин Попов. На същия самолет предният ден успешно е летял самият той. Никой обаче не споменава името на ръководещия учението и полетите в конкретния ден Румен Радев, който сякаш потъва в земя, въпреки че е прекият отговорник и за разпределението на екипажите, и за организацията на полетите. Така това черно петно не влиза в биографията на Радев и той продължава военната си кариера, като по-късно е издигнат за шеф на военно-въздушните сили. После дезертира от армията, за да се хвърли в президентската битка. Военни пилоти обаче са категорични, че именно той е бил сред основните отговорници за инцидента, тъй като е отговарял за летателната подготовка на ВВС, по това време като зам, командир. Той лично е ръководил и учението, на което се е случила катастрофата Българо-Американската съвместна тренировка – Тракийска звезда 2012. Военна полиция и прокуратура водят разследване след инцидента и се разпитвани двамата пилоти, но не е и техния командир и ръководител на операция Румен Радев, чието име така и не се споменава в многобройните статии по време и след инцидента. Факт е обаче, че след изгарянето на машината за 180 мун, лъв, той продължава възходящата си кариера по времето на министра на отбраната Аню Ангелов. А след това се замесва и в други афери с ведомствено жилище, което купува и препродава, а ползва друго неправомерно под найем, както и назначава любовницата си да си слава незаконно над бащата в армията, а после и се жени за нея. Летателни инциденти с Румен Радев. Няма инциденти, няма загуби на самолети, вертолети, бил напълно изряден командир. Това често твърди Румен Радев. Така ли е наистина? С документи политологът Антон Тодоров доказа, че днешният президент, който лицемерно говори за морал и прозрачност, всъщност крие тъмни тайни от своето минало. Тодоров извади скандални документи от архивите, които ясно показват капацитета на широко рекламирание бих шеф на ВВС Румен Радев. Ето какво твърди Тодоров към тези, които вземат решенията по казуса ЕВ. Не слушайте нито, експерта, Румен Радев, нито, политика, Румен Радев. И двамата са тотален провал, 100% щете за България и българите. Не слушайте и, експерта, съветник по национална сигурност и отбрана на Румен Радев Илья Милушев. Както ще видите от поверителните документи, вече разповерени в ДВ ИАВ. Търново, за произшествията в поделението в Ръвнец, тиявил Истребителен бог където двамата са служили през 80-те и първата половина на 90-те години на миналия век, до 1994-ти, когато полкът е разформирован и прехвърлен в базата граф Игнатиево, Ирадев и Милушев присъстват в безброй документи за извършени от тях нарушения. Тези двамата нямат никакво право нито формално, нито морално, нито експертно, да дават мнение по избора на нов многоцелеви изтребител за българските ВВС. Прочетете документите, помислете върху тях, след това отново ги прочетете и никога, по никакъв повод повече не казвайте и не позволявайте във ваше присъствие да се изрича сквернословието, че Румен Радев е въздушен нас. Никога вече, не лети, ей, оприбира заплата. Президентът Румен Радев и подопечната му Корнелия Нинова повтарят една и съща мантра за корупция. Каква е истината за неговия морал? Когато хвърли оставка и реши да се впусне в политиката, Румен Радев е прибрал от държавата сумата от 25174 лъв за летателни часове. Друг документ ясно показва, че тогавашният началник на ВВС последно е минал задължителните авиомедицински изследвания за летателна годност на 08 година. Затова е озадачаващо, как след тази дата чак до 2016 е летял. Само припомняме че Радев напусна и е прибрал парите с заповед от тогавашния министр на отбраната Николай Ненчев на 16 година. Това прави точно две години, в които тогавашният чеф на ВВС не се е подлагал на прегледи, а в същото време е изпълнявал полети, за които е взели съответните суми. Да видим какво взима при напускането си Румен Радев от ВВС, на основание чула 227 Ао. Едно от закона за отбраната и въоръжените сили на Ръб България 20 брутни месечни възнаграждения по 3572 лъв В общ размер на 71 457 лъв. На основание чула 199 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България парично обещетение за неизползван годишен отпуск за 2004-32 работни дни в размер на 5444 лъв, за 2005-51 работни дни в размер на 8676, за 2006-53 работни дни в размер на 9017. Списъкът е дълъг, а сумите са достойни за една европейска държава. Интересно обаче колко взима Румен Радев за летателните часове, без да е преминавал задължителните авиации у медицинските прегледи. За един летателен полет 1493 лъв, плюс 55% прави 2314 лъв. Така през 2016 сегашният президент и тогавашен шеф на ВВС прибира общата сума от 25174 лъв. Тази сума е отделна от всички останали обещетения. Българското законодателство ясно регламентира, че ако не е преминавал медицинските прегледи и изследвания в отдел авиационна медицина, то той не би трябвало да получава годност за летене, а всъщност Радев е извършвал полети. Така се нарушават законовите изисквания не само на България, но и на НАТО. Остава въпросът кой си е затворил очите за това, защо и дали Румен Радев е имал право тогава да вземе тези пари. Въпрос, на който едва ли ще получим отговор, тъй като президентът не даде обяснение и на това как е назначил да си слава Радева на два договора в ВВС и дали не е в конфликт на интереси. Катастрофата с баща му и прегазения инвалид. Под натиск от БСП и президентството полицията в Харманли 8 дни, крие катастрофа, извършена от бащата на президента Румен Радев Георги в Харманли. Това се случва през август 2018 Радев старши с Мерцедеса си шофьор на инвалидна триколка на Кръгово кръстовище в града, но дори не си прави труда да му окаже помощ. Нещо повече, случаят е покрит от местната полиция, а Георги Радев не е санкциониран дори. Според очевидци, случаят се разиграва на 17 август. Сребрист, Мерцедес, управляван от бащата на президента Румен Радев Георги, удря на Краговото кръстовище е в в и шофьор на мотоциклет Триколка. Възрастен човек, Триколката е посредата на Краговото и Мерцедесът е отвестранично с лявата си част. Колата на Радев старши, не спазва предимството на мотоциклетиста и го помита. Човекът пада на улицата, но от Мерцедеса не излиза шофьора да помогне. Той си стои вътре, докато жертвата му продължава да лежи на асфалта. Местните хора разпознават зад вулана на Мерцедеса Георги Радев, а до него в колата е съпругата му. Пристига патрулка с няколко полицаи. Вместо да се заемат с шофьора, предизвикал катастрофата, те се разправят с падналия, ранен, мотоциклетист. Радев старши си стои в колата и не се занимава с нищо. И никой не го закача, твърдят очевидци. Линейка прибира ранения мотоциклетист. Полицай все пак вика Траде Старши, но само с него няколко минути. Нито му пишат такт, нито го задържат заради катастрофата, става ясно от видеокадри. След малко на местопроизществието пристига човек с жълта шапка. В него местните хора разпознавал бившия кмет на Харман и Михаил Лисков. Той говори с полицаите и Раде Старши, след което премества само триколката колката на ударения човек. Лично видях как полицаите качиха бащата на президента Румен Раде в колата му и му казаха да си тръгва, твърди очевидец. Въпреки тежката катастрофа с пострадал човек, на бащата на президента не е взета проба с Дрегер. Колата е с номер ХВН и се води на Раде Старши. Според запознати върху полицията в Харманли е оказан натиск от местен лидер на БСП и от президентството в София случая да бъде потолен, а Радев старши да се отърве само с уплаха. Румен и да си слава гъ, а за ият кортежа на НСЛ. Скандално прикрити катастрофи и пътни инциденти със семейството на президента Румен раде възвата едни след друг. Пострадали има, но извинения няма. Няма и наказания, нито поета морална отговорност от държавния глава. Радев не се извини след като баща му Георги Радев бутна инвалид с Мерцедеса си в Харманли. Дори не се поинтересувал как е мъжът в болницата и има ли нужда от някаква помощ и подкрепа. Случаят бе потолен и кри цели две седмици, преди медиите да научат и да го разкрият. Не се извини и съпругата му Десислава Радева, че Мерцедесът ти навлезе в насрещното в центъра на София, за да стигне тя по-удобно до магазин за Рокли. Не се извини и че охранителката й от НСО се нахвърли позорно върху униформен полицай, който спазва закона и си върши работата, спирайки лимузината й, случаят бе потолен и се разкри, благодарение на видео, снимано от случайно Чевидец. Радев и жена му не се извиниха и за друга катастрофа от есента на 2018-ти ескуртът на президента се в жена с «Шкода». Пострадала е с звания. Радев обаче не спира лимузината си, не слиза да помогне. Случаят се крие няколко дни, докато пикне го разкри. Президентът Радев и жена му над закона ли са? Ако имаше жертви, кой тогава щеше да понесе вината? Само на Соли са виновни. Не носят ли и семейство Радеви моралистите на България, отговорност? Защо позволяват на шофьорите си да карат като джигити и да навлизат в кръстовища на червено? За къде толкова са се разбързали? Кога законът ще въжи за всички? Криминални скандали растърсват семейството на Радев. Криминалните скандали в семейството на Румен Радев избухват един след друг, сякаш не е президент, а герой от андърграунда. Не минава и месец без около фамилията му да изплува някой прикрит инцидент, а случаите стават все по-сериозни. Ако в началото на мандата му обществото бе скандализирано от разкритията, че е назначил незаконно на два поста тогавашната си любовница и днешна съпруга да си слава в ВВС, то днес вече сюжетите са напълно криминални, след като баща му бутна инвалид с колата си, ескортът на Радев също забърка пътно а синът му на два пъти бе участник в побои. Да си припомним за какво са тези скандали и как до сега нито един няма законови последствия за президентското семейство, първи. През пролета на 2017 синът на президента Радев Георги бе замесен в в училище, когато група седмокласници, в която е и той, пребиват момче от 5 и клас от 38 мол, където учат. Единият от биячите бе изключен, но последствия за 14 годишния тогава Георги нямаше. А от президентството заявиха лаконично, че той няма общо с инцидента. Истината така и не бе публично обявена от ръководството на школото, но дете от същия випуск призна, че Радев е често агресивен и избухлив и няколко пъти го е удвял. Втори, през февруари 2018 Десислава Радева участва в преследване с две патруни в центъра на София, след като отказала да спре при сигнал на униформен полицай заради превишена скорост. От това следва гонитба в района на НеДК побол. България, Чак Дуква, Бояна, трети, бащата на президента Георги Радев с Мерцедеса си удря управлявана от лице с увреждания в Харманли на 17 август през 2018 случаят се потува близо две седмици, като през това време държавният глава е ходил на място и имаше съмнение, че е оказвал натиск на полицията. Служителят на МВР прикрил инцидента и избутил протокол, според който Радев Старши няма вина, бе наказан. Инцидентът бе заснет от пътна камера и от видеото ясно се видя, че след като се блъска с автомобила си превозното средство на инвалида, Георги Радев дори не излиза от колата, за да му окаже помощ. Четвърти, в средата на ноември 2018 се разигра нов инцидент с ескорта на Десислава Радева. Президентчата бърза да отиде в столичен бутик за Рокли, поради което колата й навлиза в насрещното движение на еднопосочен столичен булевард. И когато униформен полицай спира колата на НСЛ, тъй като е в грубо нарушение на закона за движение по пътищата, охранител на НСЛ му се нахвърля. Пети, дни по-късно, избухна и нов скандал с прикрит инцидент. Радев и ескортът му предизвикат катастрофа като придружаващият го в рахлите върху «Шкода», та на случайна водочка. Пострадалата е звания, Радев обаче не спира лимузината си, никой не слиза да помогне. Случаят отново бе крит, докато не се появи информация за инцидента в медиите. 6. Отново синът на Радев Георги участва в сбиване. Мелето се разиграло, когато едва 15-годишният ученик е отишъл да купонясва в столичен клуб на Бул. Васил Левски, две компании от младежи се спречкват в спор за момиче и се стига до физическа разправа, в който сред най-дейните участници, именно Радев младши. Боят се пренеса от заведението на улицата, където има много камери и според свидетели поне три от тях трябва да са заснели инцидента. Радев бил вече с доста променена външност образ си главата като скинар и съвсем не приличал на ученик. От МВР вече следват скандалния инцидент. След всички тези инциденти заявлението на президента, че едва ли не на семейството му в крими сюжети е нечий и заговор, е виша форма на наглост. Особено предвид отношението на президентското семейство към пострадалите и органите на реда. Още повече, че това далеч не са единствените му изцепки. В служебен план гафовете му са не помалко и непоскандални, като главнокомандващ на ВВС се възползва от служебното си положение, за да назначи неправомерно любовницата си и Пиерка да си слава Генчева на два щата, въпреки че тя не е военизиран кадър. С това погъзва армейския устав и до ден днешен не е дал обяснение, не е поел отговорност за действията си, пак като шеф на ВВС решава първо да напусне армията поради несъгласие с политиката на кабинета Борисов. Две. А после лицемерно се вратва и остава, за да си запази поста, като кандидат-президент спретва спешен пиер брат с любовницата, за да покаже имично отговорен мъж пред обществото и да си осигури гласове на консервативните избиратели на левицата, предава гуруто си в политиката, благодарение на когото се добира до номинацията Георги Първанов и набързо го сменя с Корнелия Нинова, без дори да му звънне по телефона. Като главнокомандващ на ВВС, участва в написването на критериите за избор на изтребители и залага такива параметри, на които да отговорят само новите машини на «Двипен». А после като президент настоява за избор именно на чисто нови самолети, които могат да са само тази марка. Като президент опитва скандално да лобира за шведските самолети и го прави и до днес, от което съвсем лъсват зависимостите му. Раде редовно грубо погазва и Конституцията на Република България, според която парламентът е първа институция, а народните избраници са над всички, включително над него. Неговите закани и грубо неуважение към представителите на суверена, са заплахи към целия народ и демокрацията в родината ни, която той нарече «блато». Аферата – подаръци за президентската охрана от Катар. Скандално дело за подкопи със служители на НСО към президентството тече от няколко месеца във военния съд. В шокиращата афера са замесени виши кадри на службата за охрана, които са напряко подчинение на президента Румен Радев. Няколко месеца обаче скандалът е прикриван старателно от отговорните лица на Дон Дуков, втори. Става дума за раздавани подкопи от емира на катар на служители на Национална служба охрана на най-високо ниво. Защо до момента президентът крие аферата, за която като отговорен за НСО, е бил уведомен вероятно още в първите часове след избухване на скандала. Замесен ли е и той в схемата с Рошвети, заради което да се налага да прикрива подчинените си? Тези въпроси неминуемо трябва да получат отговори от прокуратурата, която в момента обжалва решението на военния съд спрямо служителите на НСО. От документите по делото става ясно, че аферата датира още от началото на март 2018, когато става ясно, че емирът на Катарне В. Ш. Тамин Бинхамът ще пристигне на визита в България. За осигуряването на безопасността му началникът на НСЛ издава заповед за сформиране на екип. В него влизат като началник подполковник Петю Петков, ст, Лейт, Петър Томчев, Попт. Румен Атанасов, ст. Лейт. Светомир Обретенов и Лейт, Станислав Радоев. Отделно влизат 19 шофьори, както и координатори на кортежите полк, Веселин Тодоров и М. Р. Николай Тодоров. Контрол е възложен на още няколко виши кадри на НСЛ, които са началници на различни отдели в службата. Предварителната подготовка пък е извършена от подполковник Никола Николов, който е началник на сектор 1 в 4-ти отделна на НСЛ. Именно въпросният Николов е привлечен и като обвинен по делото във военна прокуратура. Причината е, че докато се занимава с предварителната подготовка, дописва себе си в списъците с служителите, които трябва да придружават делегацията. Това прави, след като казва, че изпрати имената за съгласуване в президентството до главния експерт в дирекция – протокол – на президента. Тя отговаряла за предаване на списъка на представителите на делегацията на Катар. Но в деня на пристигането им 7 март, дипломатическото аташе се оплакало на Николов, който бил на летището, въпреки, че не е част от делегацията, че още не го е получил. В този момент той изготвил нов списък, в който вече фигурирало и неговото име и го предал на катарския аташе. На другия ден, след като срещата на емира на катар с Радев минала успешно, ФОТП, Николов се срещнал с дипломатическото аташе на паркинга на Шератон. И там получил в присъствието на колегата си пъпа, Димитър Георгиев, тестата с пликове и турбички от консула на Катар. Имало 19 плика, които били за шофьорите от НСО, а останалите 12 били за личната охрана и авангарда. Николов пък получил турбичка с ръчен часовник – Ролекс. Няколко дни по-късно началникът на едновий сектор предал въпросните пликове на шефовете си, които се заели да ги разпределят на когото трябва. Той признал, че лично е получил подарък. След като за случая е подаден сигнал до военна прокуратура за лично облагодетелстване в хода на разследването става ясно, че в Пликовете за личната охрана е имало по 500 евро, а за шофьорите по 100 евро, които са били иззети като доказателства. Заради лица на предишни дела и присъди Николов не е осъден от военния съд, но решението се обжалвал прокуратурата. Той обаче два месеца след случая е уволнен от НСО от началника Данчо Дяков. Въпреки това за случая не е съобщил публично нито той, нито президентът Радев, който отговаря за службата. Аферата е особено скандална и не може да бъде приключена с уволнението на един служител при положение, че са замесени почти всички виши кадри на структурата. Общата сума надхвърля 10 000 евро, подхвърлени позорно като рушвети от чужд гост на служителите на НСО. Които още трябва да ни представляват пред чужденците и да пазят имиджа на родината. В раздаването на пари, според документите по делото, става ясно, че са участвали копръководни кадри и е доста съмнително, че Дяков и Радев прикриват толкова време скандала. Това веднага поражда въпросът, замесен ли е и президентът в позорната афера. Радев трябва да ги надзирава, а и да пази достоинството на България, какво са си мислят чуждестранните гости за държавна охрана, която приема пари в пликове. Ако охраната на президента приема пари в пликове, то какво да се каже за самият него? Нали не си представяме охраната на президента на САЩ да приема пликове? Заплатата на Десислава Радева. Мистерията за това кой и защо плаща заплата на президентшата Десислава Радева се запита, след като от администрацията на Дондуков две официално отказват да разкрият има ли конфликт на интереси в трудовоправните правните и отношения. От президентството отговориха на официално запитване на ПИК, че Радева при тях няма данни за нейните доходи, но без категорично да заявят дали тя има някакъв тип консултантски или друг договор с Дондуков II. Търсената от вас информация се отнася за лице, което не е в трудово-правни отношения с президентството, лаконичен е в отговора си главният секретар на Румен Радев Димитър Стоянов. Криенето на истината за получените от Десислава Радева 12 хил лъв. Заплати обаче засилват все повече съмненията за конфликт на интереси, тъй като съпруга на президента е задължително да бъде ясно с кого тя има финансови обвързаности. Ако това е частна фирма, е редно тя да бъде обявена, за да проверят разследващите органи, дали по този начин държавният глава не е подчинен чрез жена си на рискови зависимости от бизнесмени. Припомняме, че въпросът за това къде работи Десислава Радева и от кой взима пари разбони духовете, след като стана ясно, че президентът Румен Радев е декларирал трудови доходи на втората си съпруга в размер на 12 000 лъв за 2018 до момента обаче не беше официално известно Радева да работи каквото и да било, както и да е назначена на трудов договор. Публично се знае, че няма работа още от 2016, откакто мъжът й бе избран за държавен глава. Експерти веднага призоваха ако тя има каквито и да било трудово правни отношения, следвате да се декларира публично, за да е ясно, че няма конфликт на интереси, независимо дали става дума за частна компания или държавна институция. Новината, че Радева е получавала пари срещу труд през 2018 и това е крито от обществото, предизвика и скандални съмнения, че тя е назначена тайно на някаква позиция в президентството. Това обаче също би било тежа конфликт и след отговора на президентството допит стана ясно, че понещо се касае до трудов договор с Дондоков 2, то такъв няма. Въпреки това е скандално, че от администрацията на Радев отказват да изяснят изцяло този въпрос и да обясняват прозрачно на обществото откъде е взела да си слава тези 12 хил лъв, за да се пресекат всякакви спекулации. Още повече, че това не е първият скандал около това какво работи, тъй като преди време тя се беше изфукала с визитка от Дондуков 2, на която бе изписан мейл на президентството. Тогава също така и не стана ясно защо се представя като част от администрацията на държавния глава, както и до днес не е ясно защо ползва кабинет с сътрудници, кола с шофьор на НСО. Въпросът става все по-остър, тъй като ако Десислава Радева работи другаде да и получава заплата, за да върши услуги на трети лица, не би следвало да ползва канцелария, персонал и материални активи на Дондуков II. Самата първа дама обясни, че всъщност се самоосигурявала на хиляда лъв. През фундацията и за това била назначена на трудов договор. Ако е така обаче, това си е вид за обикалене на закона, обясниха пред пик експерти. Това означава, че без да получава хиляда лъв. Заплата Радева е назначена на фиктивен трудов договор към фундацията и Живата вода. Въпросните хиляда лъв. Така и не постъпват и не излизат от касата и, но пък фундацията ги отчита като разход. В същото време Радева от някъде взима пари, за да си внася осигуровките на въпросните хиляда лъв. Заплата, за да не и се прекъсва стажът. Подобна схема е освен нарушение на данъчното законодателство, е и непомалко скандална, тъй като отново става дума за някакви пари, които не знайно откъде Радева взима, за да си плаща осигуровките през фиктивен трудов договор. Припомняме, че като странно неграмотно за човек, в чиято биография пише, че е учил счетоводство бе определено от двама независими експерти и обяснението на Радева. Българските граждани имат право на самоосигуряване, ако подадат декларация за това в НОЛОИ. В такъв случай те се водят самоосигуряващи се лица, което обаче няма отношение към доходите им, получените доходи са нещо съвсем различно и те се декларират в годишните данъчни декларации както е направил Румен Радев. Фактът, че той е отбелязал, че съпругата му е получила доходи от трудови отношения, означава, че тези пари са получени, а не дадени за осигуровки, както обяснява тя. Получаването на доходи е едно, а самоосигуряването друго. Ако тя се самоосигурява, без да взима заплата, нямаше да ги има тези пари в декларацията на съпруга. За да се декларират тези пари, значи някъде се води, че тя ги получава, а пък фундацията си ги отчита като разход, който се оказва в случая от думите ефективен разход. Друг е въпросът дали наистина е така. Тоест, тя има някакъв трудов или граждански договор, по който се води на хартия, че получава пари и явно на тази база и се внасят осигуровки. Дори получаването на парите да е ефективно, фактът, че се води на договор, си остава. По документи тя има трудово-правни отношения и получава заплата, категоричен бе предпик експерт-четоводител. От думите на експертите става ясно, че Радева изобщо няма понятие от четоводство и е необяснимо как при подобни познания е била назначена на работа във финансовия отдел на ВВЦ, от тогавашния и любовник Крумен Радев. Дори за не толкова експертно запознат човек е ясно, че президентчета всячески се опитва да манипулира фактите в случая, криеки някаква истина, която президентството също скандално смълчава, вместо да разсея всякакви съмнения за конфликт на интереси и зависимости. Ето как Радев лобира загрипените. грипените. Президентът Румен Радев, призувал заради умълчание по повод с за закупуване на бойни самолети, скандално се натиска за секретна информация и пълни подробности по закупуването им, които по правило са в правомощията на военното министерство. Това научи агенция пикот от запознати с делата в президентството, като ни бе предоставен и документ, който доказва натиска на Радев за сделката. Използвайки различни похвати и вратички в различни закони, и дори в Конституцията, държавният глава скандално иска стенограми, доклади, протоколи и всички документи, свързани с работата на политико-военната група, отговорна за избора на изтребителите. Ето какво пише само в един десетките изпратени документи от администрацията на Румен Радев. Моля за вашето съдействие да бъдат предоставени на президента на републиката копия от следните документи, предварителният и окончателният протокол от работата на съвместната работна група за оценка на отговорите на искане за предоставяне на предложения Request for Proposal, RFP, но актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на нов тип Боен самолет. Всички стенограми от заседанието на политико-военната група, назначена с заповед р 169-2018 г. на министър председателя доклад, протокол от работата на политико-военната група, ПВГ, изпратените въпроси от ПВГ до страните участнички и получените отговори, доклад за отклонение, който е изготвен от борда за управление на проекта, други документи, свързани с работата на политико-военната група. Искането на Радев до Военното министерство продължава с цитиране на Конституцията, в което било записано, че като държавен глава и олицетворение на единството на нацията, като и като председателстващ консултативния съвет по национална сигурност, той трябвало да получи въпросните документи. В едно от последните изречения в писмото се вижда и истерията на Румен Радев, там е записано, че той иска документите в «Спешен порядък» а за да са подсигурени, дори е готов да им служи съответен гриф за сигурност. Тук идва и интересният момент. Виши военни се питат за какво му е нараде в цялата тази документация, след като не само законът не предвижда да се занимава с това, а и така или иначе решението не е негово. Според експерти, той няма право на подобни искания и превишава правата си. Както всъщност често обича да прави. Според източници на медията Нилт Дондуков, две Радев искал стенограмите, за да види как са гласували военните, както и какво са говорили по сделката. Това е недопустимо. Всеки един от тях е казал своето независимо мнение, затова и са засекретени тези документи. Ако това не беше необходимо, то Радев щеше ще да бъде допуснат да присъства на заседанията на комисията, но това не е направено именно с цел да не им се влияе. Споделят както военни така и хора от президентството. Никой не помни подобно вмешателство до този момент и не думяват причините за поведението на Румен Радев, ако не се броят истерията и лобизмът му по отношение на закупуването на марката – Грипен. Освен това всички експерти от комисията са същите, които бяха и по време на служебното правителство на Румен Радев. Помните какво беше открито в комисията към Народното събрание, която намери фрапиращи несъответствие за избора на самолет, а именно, че са зададени параметри, с които точно, Грипен, да спечели. Днес същата тази комисия, след като е оставена да работи спокойно, очевидно е избрала друг вариант, допълват нашите източници. Голяма част от военните дори изразяват съжаление, че сделката е секретна, от гледна точка на естеството и, защото ако всичко излезе наяве, ще стане ясно, че именно избраният вариант е най-добрият. Радев отхвърля грипен през 2016-та и лобира за ЕВ. Какво се промени само за няколко години, та президентът Румен Радев се завъртя на 180 градуса. Това е въпрос, който едва ли ще получи точен отговор и ако това се случи държавността ще бъде зривена. Защото само преди няколко години тогавашният зам, командир на В.В.С. генерал Румен Радев, дава пространно интервю в закрития вестник, преса, за бойните самолети. На въпрос, каква цена можем да си позволим да дадем за новите изтребители и какво ни предлагат отделните държави, Радев отговаря така. В ценовите предложения на Gripen и Eurofighter са включен основно самолети без въоръжение, с минимално наземно оборудване. Пакетът на FMLU, освен 9 самолети с напълно отремонтирани двигатели, съдържа и всичко необходимо за използването на машините, последно поколение въоръжение, въздух въздух въздух, повърхност, контейнери и нашлемни системи за целеоказване, системи за обмен на видеоинформация в реално време, тренажери за летците и инженерите, системи за планиране и разбор на полетите, модерно оборудване за обслужване и ремонт, резервни двигатели и обучение. Цената на този пакет е чувствително по-ниска от другите предложения. Така през 2012 Румен Радев в качеството си на военен пилот е категорично за Ф. И то втора ръка, а изведнъж през последните три години рязко сменя позицията си и лобира за «Грипен». Само за няколко години новите, скъпи и без въоръжение, «Грипен» стават фаворит в листата на Радев, а днес същият бив шеф на ВВС, изрекал тези думи, обвинява правителството в лобизъм. Румен Радев и Грипен Любов необяснима. Президентът Румен Радев все повече се оплита в лобистките си попълзновения за шведските изтребители, «Грипен». Въпреки това, главният му секретар Димитър Стоянов отрича Радев да агитира за шведите и против ФА-6. Кога президентът е говорил за конкретен тип самолет? Никога. Ние говорим за процедурата, определена от изпълнителната власт и парламента. Президентът не атакува офертата за Ф, а начина по който става този избор. Казва Стоянов, така ли е наистина? Лобира ли Радев за грипен? И ако да, защо? На каква цена? Ето кратка хронология на скандала по медийни публикации. Президентът Румен Радев е убедил тогавашния служебен премьер Огнян Герджиков, че е важно именно неговият кабинет да гласува точката, свързана с одобрението на «Грипен», като най-изгоден за нов тип изтребители. Пред Битиви Герджиков разказа, че когато видял точката в дневния ред на заседанието на правителството седмица преди края на мандата му, той потърсил президента Румен Радев. За да го попита толкова ли е важно тя да се разгледа в този момент, пише «Дневник». И едно заглавие от «Дневник» от пролета на 2017, ако правителството не избере «Грипен», ще погази експертизата, според Румен Радев. Странно, никак не се вразва с на Димитър Стоянов, че държавният глава не лобира за конкретна марка изтребители, а принципно настоява за спазване на процедурата. Кога казват истината тези хора? За толкова късопаметни лини смятат, та лично служебният премиер Герджиков е разобличил по телевизията амбициите на шефа си. Самият Герджиков е бил очуден, че Радев бърза да прокара «грипените» в последната седмица на служебното правителство. А ето и отказ от статия в сайта «Вевести. Процесът за избор на нов многоцелеви изтребител за българските ВВС» е разписан в пътната карта към проекта за инвестиционен разход, казав в база. Граф Игнатиево, президентът Румен Радев, цитиран от «Фокус». В едно от последните си заседания служебното правителство одобри офертата на шведската компания, Saab за изтребителите, Глипен, като най-изгодна от предложенията за нов тип изтребител за нуждите на армията. Въпросът каква работа имаше служебното правителство да взема такива стратегически решения изплува веднага. Обективното не е окончателно, а давам мнение по една експертиза. Но безусловно насочва вниманието към определена марка. Твърде странно съвпадение е, че военно-техническата експертиза се внася тъкмо по времето на служебното правителство, въпреки че проблемът се точи от години. А това правителство и този министр на отбраната са назначени именно от Ген. Радев, но симпатиите на Ген, Радев към, Грипен, съществуват отдавна и са публични. Подолго публикуваме части от интервю на СП «Клуб Криле» и публикувано в ПАН «Би през юни 2014» под заглавие «Ген. Радев. Грипан съвременни способности при ниски разходи». Ето уводните изречения към интервюто, в средата на април 2014, от 14 и до 16 и. официална делегация от Министерството на обраната и ВВС на Република България посетимо на Унгария и авиобаза «Кечкемет» където са базирани унгарските изтребители JRF 39 Грипан Ди. Целта на мероприятието бе запознаване с опите на унгарската страна в модернизацията на военновъздушните сили и по специално придобиването на нови бойни самолети, включително запознаване отблизо с опите на унгарските В.В.С. по придобиването, поддръжката и експлоатацията на самолет Грипан. Както е известно, те експлоатират 14 изтребители от този тип, 12 едноместни Грипан две парки Грипан Ди, към настоящия момент от всички бивши страни членки на Варшавския договор. Сега членки на НАТО и ЕСА, единствено бойните самолети на България са оперативно несъвместими с Алиянса и поддръжката им изцяло зависи от страни извън НАТО и ЕСА. Делегацията бе ръководена от началника на политическия кабинет на министра на отбраната Иван Жерков. В състава ИБ и ръководителят на интегрирания проекта на екип за новия изтребител и заместник командир на българските ВВС, по това време, БР. Ген Румен Радев Миналата година екипът за работа по бъдещия изтребител на с БР. Ген Румен Радев извърши задълбочени анализи и обоснова финансовите и оперативните предимства на придобиването на новопроизведен изтребител пред модернизацията и експлоатацията на МИК е внесе обосновани предложения по този въпрос пред ръководството на МО. Тоест още от 2014 Ген. Радев застава зад закупуването на «Грипен». Самото интервю Ген. Радев описва подробно и професионално предимствата на този изтребител. Интересно е, че Румен Радев не винаги е бил на това категорично мнение за «Грипен». През 2012 в Министерството на отбраната, заедно с екипа на сегашния президент Румен Радев, избрахме изтребителите в. Сега избират грипен. Не знам защо го правят. Какво се дискутират на закритото заседание на Министерски съвет? Припомни предбити ви бившият заместник министр на отбраната и депутатът от Герб Валентин Радев. Цитата е от 28 април 2017, когато споровете за изтребителя започнаха отново. В това русло експерти напомнят, че цената и офсетът не са единствените определящи критерии, а и специфичните задачи на нашата армия в региона и ангажиментите и към съюзниците в НАТО. Премьерът Борисов вече заяви, че самолетите не са най-важното в една армия и напомни, че именно според Рада сегашните МиГ-29 могат да летят до 2028 след ремонти. Военният министр Красимир Каракачанов също даде да се разбере, че прибързано е бил обявен фаворитът за нов боен самолет. Новото правителство ще се запознае и ще обсъди трите оферти за закупуване на нов модерен изтребител за българската армия – допълни Каракачанов. Според него офертите ще се изчислят пък и ще се видят възможностите, които има българската държава. Възможно е всичко, изброено погоре да е просто нис от съвпадения. Но когато говорим за огромни постойност поръчки, особено във военната област, където лобистки интереси, е най-често срещаното определение, не можем да подминем ни този низ от съвпадения. Какво се е случило в Унгария през 2014, за да пренасочи вниманието на един нас като ген? Радев от F-16 към «Дрипен», какво наложи собственото му служебно правителство да дава оценки за същия самолет, като най-добър и какво междувременно го караше да гарантира за миг 29 още 10 години? Нека припомни ми, че на 16 юни 2014 Радев изпраща писмо до началника на кабинета на министра на отбраната. Което дава опорни точки на тогавашния премьер Пламен Орешарски по повод предстоящата му среща с президента и изпълнителния директор на компанията, SAP, която произвежда изтребителите Грипен. Аферата Милиона за гранични джипове огромен скандал се разрази около новината от ЕСА, че комисията Луаф разследва скандал на обществена поръчка, правена по времето на служебния кабинет Румен Радев. Комисията за разследване на измами с евросредства от няколко месеца проверява закупуването на 290 високопроходими джипове за близо 30 Мон Лъв. Това е поредната обществена поръчка, която лъсва като скандална и набързо спретната и осъществена по време на служебното правителство на Румен Радев. Само ще припомним, че отново по време на правителството на Радев набързо и спешно бяха изготвени параметрите и бе решено кой да спечели поръчката за нов тип многоцелеви изтребител, като на първа линия бе избран тогава шведския, Грипен, за когото Радев не спира да лобира от години, дори и след като стана президент. В новия случай става дума за закупуването на 290 високопроходими автомобила за нуждите на МВР при опазване на границата. В коментар пред медиите депутатът Красимир Ципов вчера направи важно уточнение, което никак не кореспондира с изнесената по рано информация от президентството. Процедурата е започнала и е приключила с избор на изпълнител по време на служебното правителство и в последствие е сключен договор, заяви Ципов. Това сочат ясно и документите по поръчката, които са официално публикувани на страницата на Вътрешното ведомство и така ласна лъжата на президентството, че те нямат общо. Именно хората на Радев в служебния кабинет да открили поръчката, писали критериите по нея, отворили офертите и класирали и избрали победителя. Това става забележете само в рамките на 2 месеца, март и април 2017, което е своеобразен рекорд по приключване на поръчка в толкова кратък срок. И то толкова сериозна за над 29 МОН, лъв. Съвсем несъществен детайл и чиста манипулация са оправданията на Дондуков, две и бившият служебен министр на МВР, а сега съветник на Пламен Озунов че няма ли общо, понеже самото подписване на договора станало по-късно след смяната на техния кабинет. Опитът за бягство от отговорност е смешен, защото критериите, изборът и класирането е направен от тях, а след това класиране, който и да дойде на власт, няма как да промени поръчката. Нека видим фактологията отблизо, както е представена документално, за да стане ясно без съмнение всичко около аферата. Решението за откриване на поръчката започва с точна дата 2 март 2017, за което има документи, а решението за избор на изпълнител е на 20 април 2017. Все по време на действието на служебното правителство, избрано от президента Румен Радев. Както медията ни съобщи, именно поръчката се проверява от ОЛАВ, а не самия договор. Защото Ключов е изборът на фирмата и процедурата, по която е направен той. Всичко това стартира и приключва по време на служебното правителство на Румен Радец, тогавашен министр на вътрешните работи Пламен Озунов, съ днешна дата съветник на президента, около когото се разговоря спор за оставката му, заради снимка на, която позира като Хитлер. А че договорът е неизбежно е подписан по късно по времето на друг министр Валентин Радев, е подробност, която никой не успорва. По това време обаче печелившият поръчката за над 29 Мон. лъв. Вече е бил определен документално от правителството на Румен Радев. Дали има нещо нередно, в самата поръчка предстои да се изясни след проверката на ОЛАВ. Въпросните средства са отпуснати от ЕСА след отличното справяне на страна ни с миграционния натиск и след изличното искане на премиера Бойко Борисов, който се бори с зъби и ногти за тези пари и успя да ги донесе в страната ни. Парите бяха отпуснати по време на второто правителство на Борисов, но определения участник за прибирането на поръчката е избран от служебното правителство на Румен Радев. От общата справка са видни датите, от които става ясно колко рекордно бързо са открили и приключили поръчката за над 29 мън. Лъв Хората на президента Румен Радев Радев замесен в Т.Е.Ч. на данни от лекище София. В грандиозен теч на данни, сравним само с този от кибератаката срещу НАП, е замесен президентът Трумен Радев, чрез съветника му по сигурността и антикорупцията Пламен Озунов. Става дума за източване на неизвестно количество информация с висок обществен риск, както и за националната сигурност. Ето пълната фактология на грандиозния пробив в сигурността на летище София, от която става ясно каква е и ролята в скандала на президента Радев и съветника му Пламен Озунов. На 27-ми година, президента Трумен Радев сбъдва една от мечтите си назначава своето първо, и дай Боже последно, служебно правителство. Още на 17 г, новият министр на транспорта, информационните технологии и съобщения Христо Алексиев сменя борда на директорите на едно от ключовите предприятия фресора Молетище София Е.А.Д. Освободени са Веселин Пейков, Христо Штерионов и Асия Иванова и на тяхно място са назначени нови лица – фламен Станчев, Христо Михайловски и Красимира Мартинова. Пламен Станчев вече е бил шеф на летището, от 2005 до 2010, когато е освободен от тази длъжност. Михайловски е бивш заместник министр на економиката в кабинета на Иван Костов и зетна Йордан Соколов. Красимира Мартинова има на ДСВ връзка в политическата си кариера, била е заместник министр на транспорта в правителството на Симеон Съкско-Бургоцки. Твърди се, че тези имена са били продиктовани на Алексиев директно от служебния премиер Огнян Герджиков, на който обаче също са му спуснати. Спорно е обаче дали те са самостоятелно негово решение, или той ги е получил, готов вид, от началника си Румен Радев. Още на 20 година новия борт влиза в летището, няма и месец след старта на мандата на президентския кабинет. Има обаче малка подробност, заповедта на служебния министр за назначаването им е издадена, но все още не е вписана в търговския регистр. Това ще стане след два дни на 22 г. Пламен Станчев обаче не иска да чака и бърза невъобразимо, защото има задачи, поставени за изпълнение. Нищо, че на първата си пресконференция ще заяви, че не се счита за политическо назначение. И как ще е нали самият президент е назначил този министр, а той него и останалите членове на борда? Първата работа на Станчев е да продиктува на секретарката в директорския кабинет една странна заповед, която получава пореден 124-ти. С нея се нарежда да бъдат дадени пълни администраторски права до ИТА информационна структура на летище «София ЕАД» на представители на фирма «Оферсът Скорите Продутилнс» за извършване на необходимите действия. На ИТА, шефовете на летището е разпоредено да окажат пълно съдействие на представителите на тази фирма, а самата заповед мотивирана за необходимостта от извършване на проверка на функционалното състояние и изправността на ИТА, системата на летище София ЕАД. Проблемът е, че Пламен Станчев все още не е вписан в търговския регистър и няма право да подпише като действащ изпълнителен директор. Решението е намерено от самия него нарежда на Веселин Пейков, вече освободен от министъра, но още фигуриращ в регистъра като директор, да подпише. Пейков се противи, но Станчев успява да получи подписа му. После ще стане ясно, че подписал след заплаха от пълно уволнение от летището и след като му е заявено, че всичко това е съгласувано най-отгоре. На системните администратори на летището още не 20 г. е обявено. Че ще се извършва одит на сигурността на информационните системи и че на служителите на аудитиращата фирма трябва да се предоставят пълни администраторски права. Като такива са им представени няколко лица, които съобразно заповедта получават пълен достъп до всички информационно системи на летището. Те почват работа на следващия ден, 21 г., идват с лаптопи и други устройства и искат директна връзка с мрежата. Получават я, имат вече и собствени акаунти, като донасят и настолен компютър, които връзват с мрежата на летището, с обяснението, че той ще сканира цялата мрежа. Хората от Offers of Scority Productions предупреждават компютърните специалисти на летището, че захранването на тези лаптопи и на другия компютър не трябва да се изключва през нощта и извън работното време. Това продължава до 02G. Когато одитиращите идват, вземат си техниката, казват, че ще работят след празниците отново и не се проявяват повече. С това проверката приключва. Никой не задава повече въпроси, защото новият борт, в новата обстановка, може да реши да се раздели с всеки любопитен. И любопитни, естествено няма. С фирмата не е бил сключван договор, няма плащания, работили са на родо. Няма и следа от това, че одит... Тест, проверка или каквото идея от този род е било извършвано единствената останала следа е заповед, продиктувана от Пламен Станчев и подписана, с нежелание, от Веселим Пенков. Какъв е опитът на «Офер с корити продуктионс» фиита бизнеса и защо точно фирма е избрана да извърши проверката на сигурността на столично летище и компютърната му инфраструктура дейност в пряко отношение към националната сигурност? Собственик и управител на фирмата на към този момент е Иван Николов ЕОД. Дружеството му е прехвърлено в деня, в който Румен Радев назначава служебното правителство от Николай Евгениев Крушков. Дружеството няма дейност, няма нито един незначен работник, камо ли компютърен специалист и това ясно е отразено в финансовия му отчет. За 2016 самият Николов не познава Пламен Станчев и няма понятие, че фирмата която Крушков му прехвърля ще проверява летище София. А Крушков е назначен за началник на кабинета на служебния министр на вътрешните работи Пламен Озунов. Странните съвпадения обаче не приключват до тук. Ще мине време, и хората, свързали лаптопи към мрежата на летището, ще бъдат установени. Нито един от тях не е работил за бившата фирмата на Крушков, както стана ясно, тя не е имала и едно лице, най-то трудов договор. Оказва се, че поне двама от компютърните специалисти, представени като служители на Offersess of Security Productions, ЕООД и извършили скандални одит в информационната система на столичното летище, са били осигурявани от Enterprise Security Service, ЕООД в собственост на Ангел Озунов, брат на служебния министр на вътрешните работи Пламен Узунов и сегашен секретар на президента Румен Радев по правни въпроси и антикорупция. Самият Озунов е директор на ОДА на МВР, Пловдив до 10 година, когато подава ставка след скандален случай на прикриване на престъпления от служители на МВР. На 12 нестига 24 годишен младеж в помете на пешеходна пътека в Пловдив възрастен мъж, при управление на Алфа Ромео, с близосток МЧ. Водачът не бе задържан, не бе тестват на употреба на упойващи вещества, а въпреки настъпилата смърт случаят не бе докладван на прокуратурата. За него разбра от медиите и след писмо на главния прокурор от тогавашния министр на вътрешните работи, последва проверка в Пловдивската полиция и оставка на Озунов. Озунов бе назначен за директор от Светлин Йовчев, по времето на кабина Орешарски. Според информацията за служебното правителство, представена на официалния сайт на президента при назначаването на министрите, от 2015 и насам пламен Озунов е хоноруван преподавател по криминалистика и оперативно-издирвателна дейност във Виш университет по сигурност и економика в Пловдив. Според НЕОИ обаче, от 2015 до назначаването му в служебния кабинет, Озунов работи по трудов договор във фирмата на брати Ангел Озунов като юрист-консулт. Това е същата фирма, в която работят и поне двама от хората, свързали лаптопи към мрежата на летището. А според бивши колеги на Пламено Зунов, фирмата си е негова, даже още си работи, а брат му е за прикритие. Сред клиентите на Enterprise Security Service, EOD, за услуги в областта на корпоративната и информационната сигурност, са били крупни пловдиски предприятия и даже община и село, чието тогава Шенкмет сега е също съветник на Радев. Е, не по антикорупция, за това си има специалисти като Пламено Зунов. Ето и логичните въпроси от тази афера, защо проверка на сигурността на информационните системи на обект от стратегическо значение «Летище София» е възложена на фирма без опит, без нито един наед специалист и без договор. Като това реално става буквално са един хвърчащ лист за повед 124, защо тази фирма е била прехвърлена от Николай Крушков, началник на кабинета на министра на вътрешните работи Пламен Озунов. На друго лице е в деня на назначението на служебното правителство и новият управител не знае нищо за ангажирането на фирмата в проверка на летището. Защо се прави логик на цялата информационна система на столично летище без договор, без обществена поръчка и без проверка от ДАНС на изпълнителя? Защо хора, получили акаунти и свързали лаптопи с летищната мрежа, работят в една фирма с бъдещия служебен министр на вътрешните работи Пламен Озунов до деня на назначаването му, а собственик и управител на тази фирма е брат му Ангел Озунов? И в същото време защо те са представени като работници в друга фирма? чието бивш собственик е началникът на кабинета на този вътрешен министър Николай Крушков, до каква информация са имали достъп от Възможно ли е в резултат на това активно мероприятие, след три дни работа на свързани в мрежата лаптопи да са източили не само економически данни, данни за системите за сигурност, но и за пътуванията ни през летището, за какво са послужили тези данни? Възможно ли е целият пакет информация да е поръчан и продаден на някой от кандидатите за концесия на летището? Или не дай Боже, да е попаднал в някой друг, който няма помисли за концесия, а за събития като на бургаското летище? Притеснителната зависимост на Румен Радев от държавна сигурност. Да си президент на демократична държава от Европейския съюз, членка на НАТО, да си натовски генерал? И в същото време да се ограждаш агенти на комунистическата държавна сигурност и да ги назначаваш в администрацията си. Може, ако се казваш Румен Радев и ако държавата е България, единствената от бившия соцлагер, която не прие закон за лустрацията. Зависимостите на Радев от някогашния репресивен апарат са учебини, но фрапантното е, че на него учебино не му пука. Този човек живее с убеждението, че не дължи отговори никому, самодостатъчен си е, а в същото време има претенцията да задава въпроси към изпълнителната и прокурорската власт от позицията на крайна инстанция. Преди броени дни Румен Радев официализира връзката си с държавна сигурност, като посочи за шеф на съветническия си е екип Александър Маринов, агент, майстора, от ДС, съдържател на явочна квартира. Маринов е типичен парачик и олицетворение на симбиозата между несумимите ченги от комунистическо време и мафиотизираните мутри на прехода. Котилото е едно, поръчката и финансирането общи. Майстора, доносничи за ДСС, а после при демокрацията, участва в изграждането на Вис и Мултигруп, съветник е на Васил Илиев и Илия Павлов, дори е издигнат за народен представител от Инициативен комитет на Вис в Кюстендило. За кратко минава и през партията майка, като шеф на градската организация на БСП в София. Колкото да издигне за кмет един от най-злополучните банкери Венци Йосифов, основател на фалиралата първа частна банка и първи съпруг на Моника Йосифова Станишева. С този авторитетен бекгроунд в биографията си агент Майстура, сега ще съветва президента на НАТСка България. Как и какво, смятате, че ще го съветва. С каква идеология ще са захранени съветите му? Аз лично нямам колебания, но защо да се чудим, след като самият генезис на Радев в политиката бе заквасен с проверената Маяна, другарите от милицията. Основна фигура и спонсор на инициативния комитет, който го издигна за държавен глава, бе бизнесменът Васил Василев, агент и секретен сътрудник на Държавна сигурност едновременно съдват псевдонима Паскал и Бобев. Толкова е бил ценен за службите, с такъв размах е действал, че един псевдоним му е бил малък, не е успевал да се побере в него. Нужни са били и два. Паскал, Сепрочо като приватизатор на славния завод, Мраз. Приватизира го по онзи, начин, оперативно интересния за Иван Гешев за жълти стотинки. Сега в халетата на Мраз се ширят студията на телевизията на БСП, лее се червена пропаганда. Отново чудесна атестация за натовския генерал Радев, който все плаши, че може да си основе партия и даже за целта си е въвлядал чудесна кадрова лабораторията и наречения комитет «Единение», който наскоро отправи призив да се свале законната власт с сила. Шефове на «Единение», разбира се, са двама бивши агенти и секретни сътрудници на Държавна сигурност. Историкът Георги Марков агент Руман, донесел за своя колежка от Полша. Членка на синдиката, Солидарност и дипломатът Любомир Кючоков, агент Николай. Така демократът Румен Рада ще промени България, ще налага закон и и ще сваля омразната хунта на Бойко Борисов с логистичната подкрепа на репресивния апарат на БКП. Персоните погоре вероятно ще се гръбнакат на новото управление, министрите в бъдещия кабинет на справедливостта. Интересното е, че типологията на президентското военство не притеснява прозападната либерална десница, от жълтите павета и нейните марионетни медии, които превъзнасят Радев и го легендират като приемливата альтернатива на Борисов. Не ги притеснява и фактът, че президентът системно пропуска да почете деня на жертвите на комунистическия режим. И това е показателно за фикционално условния характер на българската политика и за липсата на всякакви принципи при самоопределянето на участниците в нея като леви, десни, либерали или Консерватори, Президент, Подчаеха Аферите на Румен Радев, Българска, Първо издание. Съставител Виктория Вескова, Редактор Виктория Вескова, Художник на корицата Марта Радойнова, Технически редактор Милка Иванова, Формат 32, X16, Печатник Оли 9, ISBN 978, Информационна агенция, ПИК, София Хиляден Бул, Мария Луиза 92 аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google текст към реч за сайта книги.ми